Дістав чистий аркуш, написав «Якубовський» і поставив з обох боків познаку запитання. Перейшов на диван, приліг, підмостивши під бік подушку. Це допомогло зосередитись. Ще раз поновив у думках усі деталі справи, чи не припустився десь похибки. Труп Пруся побачив робітник контори, якого привіз на Корчувацьку мотоциклом його товариш сталося близько дев'ятий ранку у вівторок, 19 травня. О восьмій прус мав вийти на роботу, але не з'явився, а без нього не могли відчинити підсобне приміщення цеху. Вхідні двері прусевого будинку були зачинені, проте не замкнуті. Робітник погукав пруся і, не почувши відповіді, зайшов у хату. Труп лежав на кухні коло ляди що вела у підвал. Видно, вбивця обрав зручну позицію за кухонними дверима. Прус, вирішив з підвалу, неодмінно мав повернутися до нього спиною. В тому, що Прусь дістав із схову картину і ніс її з собою, в Козюренка не було сумніву. Падаючи, вбитий зачепив згорнутим полотном ляду. На ній лишилися сліди фарби і ворсинки, ідентичні знайденим у тайнику. Отже, вбивця, напевно, знав, пощо спустився у підвал прус і чекав на нього з лакирою. Потім він ретельно обшукав підвал, проте свідчили трохи зсунуті із своїх місць речі. Вбивця намагався не залишати слідів, та все ж кілька разів помилився. Нарешті він знайшов тайник і відчинив його, мабуть, ножем, Нічого не побачивши в ньому, інсценував пограбування. Вивернув у Пруся кишені, зняв годинника і забрав гроші. Того дня Прус одержав зарплатню і навряд чи встиг усі її витратити. І зник. Убивство сталося, як установила експертиза, між одинадцятою і дванадцятою годинами ночі. Перед цим Прусь розпив з кимось пляшку вина. На журнальному столику біля тахти стояли дві склянки, одна порожня, у другій була трохи вина. На цій склянці ще під час першого обшуку працівники міліції виявили відбитки чиїхось пальців. Насторожувало те, що людина, яка, напевно, вбила Пруся, і потім не в підвалі, майже не залишила там свідів. Не було й відбитків пальців. Очевидно, діяла в рукавичках, і раптом такий недогляд. Хоча їй могло злякати щось, і вона вже не мала часу, щоб піднятися в мансарду і обтерти склянку. Сліди на склянці залишив не Якубовський. Взагалі в нього з прусем були не такі стосунки, щоб по-дружньому в мансарді Портвейн. Але ж гість пруся міг піти, не замкнувши дверей, і Якубовський скористався з цього. Тільки навряд чи він лізав в підвал і шукав тайник, а тим більше картини. Тут могли бути десятки варіантів, версій, ходів, і Козиринко не сушив над ними голови. Вважав, що найперше його завдання – знайти людину, яка пила того вечора з прусем Портвейн, а також чоловіка, якого примітила чергова заготконтори і з яким прус обідав у чайній. А може це одна і та сама особа? Начальник райвідділу доповів Козуренку, що серед тих, хто жив у готелі «Червона зірка», чергова не впізнала печеного яблука. 18-го вечері з готелю виписалися троє – двоє львів'ян і один житель Ковеля. Кілька годин тому спецпошта доставила їхні фотографії. І тепер дільничний уповноважений разом із помічником Козуренка, працівником обласного управління внутрішніх справ – Старшим лейтенантом Владовим розшукував тітку Марусю, Вахтера за контори, яка відчергувала свою зміну і кудись подалася. Роман Панесович, пересівши до столу, почав гортати матеріали про партизанський загін, у якому перебував прусть. Загін був невеликий, і масштаби його діяльності не вельми вражали. Становище загону. Ускладнювало те, що доводилось відбиватися і від гітлерівських каральних частин, і від місцевих бандерівців. Партизани весь час маневрували.